Nya ord Hur Stavar, stavade, stavat Din, ditt, dina Namn, namnet Namn, nej Min, mitt, mina Efternamn, efternamnet Efternamn Förnamn, förnamnet förnamn heter i efternamn heter i förnamn jaha ja bra bara vem åh hennes gör göra gjorde gjort vet veta visste Vetat, inte, frågar, frågade, frågat, det, intresserad, intresserat, intresserade.